Show a little beats. Show a little beats. Four little beats. See how many beats. Then talk to kilos of the purest kind of fuck. Your best be drunk your calibre, like and the fucking out prize. That murder prize, your best recognized. Scratching knives, I bring heat like the fever on the ground. Achieve an alien killer, like Seekinita Viva. For a round fight, I punch a skull from the left hand, right. Keep it tight, keep it tight. Just like that. This is my man. I don't feel gloves up. Hit hit, cause I'll be kicking it. <laughs> <laughs> All right, <sure. laughs> place fight pod och det här är Kevin Sögenji Memehoya Johan Lekeborn Simon Kalle Hur är läget med? Men mm. det är det känns bra. Det, det känns jävligt fett att komma in och gästa podden så här. Se om jag blir en äh, återkommande gäst eller om om ja, du ropar nu? ändå mig liksom. det beror på hur ja. på hur du sköter det oss. Ja, okej, okej. Jag har aldrig riktigt gett <laughs> mitt signum så att ja, vi kör, vi kör. Ah. Vi, vi tar det lite kort, vi kommer att prata om det här senare i podden också Men eh, nio dagar kvar, Alex mot eh, Jones, är oh. ni taggade? <laughs> Skojar inte, alltså, det är det största som har hänt svenska med alltså, det, det, det där känns som att alla har sagt nu tusen gånger, alltså, vad säger Johan? Har vi något nytt nu? Ja, nej men lite så är det ju, men det är ändå så här ja. Det är en hype som, ja, den är sällsynt alltså, den hypen mm. Vi återkommer till det senare i programmet. Men först, vi hoppar på uh, en speciell match på UFC 167. Det är Overeem som kommer ta sig an Mir, Mir som uh, torskade mot Barnett och Overeem som torskade mot Travis Brown. Hur ser ni på den matchen? Det är en bra match. Det är stora namn. Men den är inte jätte... Alltså det är, är intressant på så sätt så att, att det blir det är mycket som står på spel. Men jag tror att det kommer att bli en ganska ensidig match i sig. Eh, Frank Mir har ju liksom visat hur, hur han ska bli slagen mm. upp mot buren och klinchar ner den tillsammans. Det, tills det har jag ju, ju O'Reilly också gjort. Det känns som att om de, de. Det här var två så är duktiga fighters. O'Reilly har väl också. Mm. Det börjar Dalbanen för sig. Det har ju O'Reilly också gjort. Men, men eh, senaste liksom tiden har det bara O'Reilly sjunkit som en sten. Och det känns som att. Eh, Oh, tänk vilken jävla grej det här, den här matchen hade varit för några år sedan bara. Det hade varit mm, en otroligt, otroligt stor match. Och nu så liksom Overeem snackar om att förlora, då kommer jag hoppa av och så vidare. Och menar, man har ju verkligen fått se hur Overeem kan förlora också. Ja, det där tänkte jag på. För när han, när han satte den där intervjun på, eh, på någon, eh, någon intervju så sa han liksom att förlorade den här matchen mot mig, då har jag ingenting i sporten att göra. Jag menar, senast han, han underskattade en, en fighter så mycket. Det var Bigfoot och kolla vad som hände då. Jag tror inte heller han underskattar honom är, Jag tror mer att han menar att eh, Nu är det upp till bevis för mig själv Jag tror ja. inte det är direkt uppskattning nu, nu, nu sätter han pressen på sig själv Han, ja. han går ut där han, liksom, han, han går ut och är ärlig Jag tror också ja, så, det, så, det, det. Dessutom så, eh, Visst han har ju underskattat killar förut Men det är ju så här. Nu är det ju lite upp till bevis för honom bara har han han har tre förluster i rad? I han anna ett... två nu. Mm. Ja, ska han har tre då i rad om man förlorar den här. Men då, då vet han att han kan inte hänga med dem i den toppen. Han kan inte, man kan ljuga för sig själv liksom en viss tid. liksom Till slut säger det så att, okay, jag kan inte... Alltså, det är så. Alla har ju en viss tid. De kan vara elitidrosmän på den absolut, absolut högsta toppen. Berätta, vad, vad tror ni om det här då? Alltså, just när det gäller Overeem, så han har ju... Han har ju kört ett tag väldigt stenhårt med Black Zillions och han kanske har haft lite svårt där att få rätt typ av besparing. Och sen uh, går han ut uh, och väljer att gå tillbaka till, uh, till rötterna så att säga. Där han började en gång i tiden med Big Mike, Mike Passiniere. Och, vad tror ni, är det här, det han gjorde inför matchen mot Travis Brown var det en uh, uh, desperationshandling uh, att, alltså att han inte kom på någonting? Eller vad, vad, vad var anledningen? Och vad är det någonting jag ska hända? Jag tror jag vet precis. Det, det är säkert så att han är lite desperat eller liksom vill hitta oss. han har någon träning också hemma i Holland. Men jag tror, jag tror receptet för Overream för att han verkligen ska kunna se ihop allting det är om han skulle till exempel hamna hos Greg Jackson. eller sånt där. Alltså någon som verkligen tar och bara nu bryter vi ner allting, nu börjar vi från början. Mm. Inte sådär att det kommer. Mike han är ju en otrolig striking coach. liksom han behöver ju någon som verkligen kan täcka in alla saker, liksom ett helt, ett helt batteri av grymma tränare som till exempel Greg Jackson har, till mm. förfogande. Så att, jag vet inte, det känns som att han, han har varit sökt lite, inte riktigt hittat hem liksom. Och, Nej, det... Det, det, är det jag märker också det är att jag tror att det nästan är farligt eh, att träna med en så pass bra striking coach- för det var lite grann som att hela deras fokus har legat till att tillbaka, gå tillbaka till strikingen. Men problemet är att jag tror, eh, med all respekt, som alltså Mike Passioner, Big Mike är en legend. Men frågan är hur väl anpassad hans stående coachning är för MMA. Nej, men precis, man såg ju ändå, alltså Rims sparkar och en del slag, de var ju, de var ju liksom eh, second to none, liksom Alltså de var verkligen så jävla grymma. Men han orkade ju inte. Och han... han... Jag vet, sista, om, vi, jag vet inte om två. han börjar bli lite glasig också I alla fall när han, när han blir trött Då blir han glasig oh. Så är det bara ja, är det... Liksom, De två torskarna här nu så har han ju liksom Dominerat i början och liksom, Travis Brown hade ju tur att det inte stoppades där egentligen Hade, ah. hade, hade Overeem gått mot, mot kropp Och fortsatt mot kropp Då hade det definitivt stoppas ah. Så oh. att, jag menar han är, han är fortfarande liksom it, Men han, är, han blir ju väldigt trött som så ah. Glasig mm men glas är det kanske tasket att säga men alltså, det är svårt och liksom så men det känns som att de ändå har en viss tid de kan viss mängd slag och miss alltså så där, och sen framför allt sänks den mängden eh, så där, energibaren. eller vad Joe Rogan brukar prata om liksom så som ett datum spelat den sänks liksom hela tiden mm. och jag tror att det är dels genom karriären och dels genom varje, i varje match då också och i hans fall när man blir trött då då, då, då sänks den i snabbare liksom. Men, vi, jag vet vi, vi lämnar holländaren, vi går mm. över till amerikanen Mir uh, hur, hur, hur, hur ser ni på, på det här nu? För att han tränar ju med En, med en som håller hans rötter Det vill säga han tränar med Ricky Landau Och det är en fenomenal Wrestling coach Han Men Men var... tränar med, med Greg Jackson också nu. Ja, mm. ja Men vad ligger svagheterna hos Mir? Och vad är det han ska jobba på? Det var lättare att se förut för då hade han då var det så tydligt att hans svaghet ligger att han tränar, liksom i, visst han tränar med, med grymma coacher hemma, men det är ändå hans egna liksom, träningsklubb och liksom egna lokaler och han är så här: är sin egen boss lite grann. Så mm. han har ju behövt det här som händer nu att han hamnar hos Greg Jackson och. Men samtidigt ger han inte fruktansvärt mycket cred till Greg Jackson nu jag vet inte om ni tänkte på det med matchen för det var så här, han gav honom någon att ah, jo, fast det som jag kanske har blivit bättre är väl min kondis liksom. mm. <gör> men jag, jag tyckte att jag såg en stor förändring på honom när han Daniel Cormier men ja. sen Barnett så personligt tyckte att den, tyckte den matchen skulle stoppa för tidigt men, men där fick man ju egentligen inte se någonting alltså, på vad han hade förbättra jag kunde inte för nånt alltså allt i världen tro att mir skulle vinna mot Barnett Barnett är en fantastisk fighter. Jag tycker Barnett är blev min personliga favorit också ah, fighter. jag tror jag tror att Miralda för bra sån här gott. längre. Barnett, Barnett har tycker jag allt som gör en rolig fighter faktiskt. Han är så jävla grym på alla sätt och vis. <laughs> jag, är maga fan, också, jag är ett fan. Vad sa du? du har också eller? Allt. Allt. <laughs> Han, han tillhör verkligen den gamla den gamla skolan. Så. Nej, men jag gillar mm. verkligen honom. Eh, på, alltså UFC 167, hela kortet i sig, det är ett fenomenalt kort de har lyckats sätta ihop. Mm. Och de har ju lyckats sätta ihop det ganska bra för att hålla upp en högsta nivå fram till eh, nyårsskalan. Eh, det här går av 17 november. Eh, vi, vi gör en liten snabb grej här. Vi går igenom match för match och så vill jag höra vinnare eh, på några av de här matcherna, som matcherna. Sommargrunden på så UFC... UFC 67. Ja, ja. Vi, kommer, vi kommer analysera det här och dissekera det In i minsta detalj senare St. Pierre mot uh, Johnny Hendricks Hendricks Jag tror det var Hendricks, Hendricks. Hendricks. Uh, Vi börjar med Johan Rashad var Evans mot uh, Shane Sonnen uh, Shale Jag tror på Rashad Rashad där, brottamatch va? Mm. Mm. Uh, Rory McDonald mot Lawler sparkan Lawler Ja uh? Ah, yeah. okay. Och mer av rim, har vi gå igenom och sen eh, kan vi ta Karsik som man inte vet Om man har längre Han möter den för detta Strike Force Fighter som nu har gått på matcher i UFC, Tyron Woodley. Den är mm. svår faktiskt, den är riktigt svår att uh, tippa den matchen. Mm. Jag tycker den kan gå... det där kan bli så split decision. Det Det beror helt på hur Karsik kommer in i matchen, ja. men han har sett sjukt bra när han är verkligen är bra och han är ju riktigt dålig när han är dålig väldigt väldigt, väldigt svår tippad match. Men om, om jag säger nu... Eh, bara... Drar någonting i hatten, då säger jag jag säger också Korshek. Men det, det, det är det jag kan gå hur som helst. Vi lämnar UFC en Och sen så... Gyckan, <skratt> är han med också? <skratt> <skratt> jag är ju knast när det hundar Så jag är sån där som går sparkas, sparkas bra. Så Nej, men jag det ska du inte göra. Det är dumt. Det är dumt. Mm. Uh, uh, ja, och sen så går vi över då. Vi lämnar UFC, vi hoppar över till de brittiska öarna eh, och närmare bestämt Cage Warriors 59. Eh, det är ett par svenska som går match där vi tar, eh, jag tar eh, de här, eh, en match i taget. Mm. Först och främst är det ju en som jag tycker är väldigt intressant match där eh, Martin Svensson möter Jim Ehlers eh, som är den regerande mästaren. De ska mötas i fjärde vikt och där har alltså Martin Svensson chans att ta hem ännu en titel titel till eh, Sverige. Och hur ser ni på den matchen? Alltså, det är tufft. Det är tufft. Alltså, det här är ju också en av runt två huvudmatcherna på kortet. Eh, men, eh, alltså Martin Svensson, han är riktigt grym Och jag tror att eh, i den här vikklassen så är han eh, också ett ett farligt för alla. Liksom. Jag tror att han, han är lite så speciell, Martin Svensson. Han Hans psyke är ju lite så här, lite spe speciell, tycker jag. Och jag tror att han eh, gott självförtroende och kriver in här och, och kan Liksom styra och ställa direkt på e-mailers så tror jag att han kan vinna det här faktiskt mm. Svårt att säga jag kan inte så mycket om han mästar faktiskt i fjädervikt men mitt för vad Martin går för jag är inte helt säker på att fjädervikt är hans rätta viktklass, men det går att diskutera vi får se här nu om man håller Jim Allers Det verkar gått väldigt bra för Jim Allers Hittills Ja han är grym, alltså, han är verkligen grim och, och duktig på många sätt, brottning och så. Här. Men, men vad, vad, vad, vilken klass tycker han passar bättre i då? Men han borde gå, gå upp en, en vikklass Ja Netflix. ja, jag måste hålla med där. Jag måste hålla med det Frågan är hur mycket energi han förlorar där Och hur, hur konsekvent han är Det är i fjärde vikten, inte vantan liksom Det är inte det, ja. i fjärde vikten då. Nej, det är några kilon Men alltså är svårt att säga det känns som att går han upp till lättvikt Då kommer folk bara, åh oh, han borde faktiskt gå upp till Välte Nästan, ja mm. jag tror nästan det Jag tror att han passar i i fjärdeväg Jag tror stenhårt på det faktiskt Varför har det varit, jag... varit så mycket diskussioner kring Martin eh, Svensson Och det här med vikt det är nästan så att det kommer upp att få varje gång Ja, kan det vara en led lite ledande fråga där Kivan? <laughs> ja. Nej men Vision jag menar han, Det var ju efter Vision verkligen. Dels innan det redan psykiskt snacket jag, vet, jag pratade mycket med Mats Nilsson Som berättade att hur han ledde liksom Martin Svensson Han kunde inte ens gå när de skulle åka iväg på en match Vid, vid någon flygplats och så här, för att, alltså Han var så urlakad i hela kroppen Så, att, så det har varit lite som en snackisk och sen dessutom då, i den, en av de mer hypade svenska matcherna eh, där det gjordes till och med en dokumentär om det och allt innan mm. som gick på 24 ja, och så här. Och sen eh, faller han igenom då på grund av vikt och, och kanske sjukdom och så. Men det kan ju också vara på grund av hans enorma vantning. Så det är klart att det där kommer han få leva med i alla fall här. Och sen att när han sökte till tufft och sa Dana White att det är han liksom... För stor. Ja, alldeles för stor. Mm. Så det, kan jag, jag, liksom, det är klart att han är för stor för Bantamvikt, vikt Men och det, det funkade för honom Men det är inte som att han blir yngre utan Han blir ju äldre som alla oss andra också mm. Så att, det, det är klart att han kommer göra svårare och svårare Att gå ner till Bantam liksom. Fjärde vikt tror jag är mycket, mycket mer passande. Sen är jag helt övertygad om att han slutar på på lättvikt Senare ja, så kanske det. Men vi får ju se nu äh, Mot Allers Vad ska bli roligt? Hur ser vi då? Vill vi se Håller vi drömmarna vid liv om att se ett möte mellan Svensson och Bäckström där det ändå kan bli en av de här matcherna som är... Det, det har varit kring och det kan <laughs> bli snack efter. Och, och det är så här rolig grej, det kan vi ju avslöja det här är ju en så här... en fight-snack verkligen inom oss i... i, i, i redaktionen, eller hur? <laughs> jag har ingen <laughs> aning om vad du pratar om. Nej, ingen, ingen aning. Även <laughs> Det är bara gott folk, att alltså det kan säga att Fan vad mycket som liksom, vi har fått utstå Vid andra, eller vad säger vi, Johan Deras mm. Keivans och Eriks chats Fram och tillbaka om den här matchen Nej men jag tror faktiskt att den Det är nästan som man skulle boka, boka den matchen Bara för, för att liksom, få slut på snacket. <laughs> ja, ja, det ja. Nej men alltså Martin Svensson äh, jag, tycker inte att, jag tycker faktiskt inte att, att Det är den bästa matchen i dagsläget För Växjö att ta mot Martin okay. Svensson Och dessutom tar den igen Och känna osäkerheten i uppladdning Och allting kommer den falla igenom Nej, det känns som att den matchen hade sitt Den hade sitt datum När det inte gick så jag, jag vill inte se den faktiskt. Okay. Men jag, jag hade Jag hade faktiskt Bäckström i den matchen kan jag säga Jag trodde att han skulle vinna Och så Sorry, vi vi vidare Rick. till nästa uh, Fight Det är Mats Nilsson Som på samma gala på Cage Warriors 59 Tar sig an Deniston den Sutherland uh, Mats Nilsson som är en otrolig fighter Med en otrolig psyke och Uh, jag ser personligen honom som en av uh, De som kan hamna där Antingen att han hamnar i UFC Eller Bellator Man, ska, man, man kan inte glömma det Att Mats, Mats Nilsson han, han är fila världsmästare i grappling och Det mm. vissa säga, det brukar betyder inte så hemskt mycket Och bla bla bla Men det, han, är ändå, han har vunnit det två gånger Och jag menar, han, är, han har dessutom slaget Jüken Han är 62 nu i världen i viktklassen på en fight matrix och det är och gycken är 99, 99 igår när jag kollade. det han är fortfarande ganska högt rankad och har verkligen förmågan. Så att han torskar mot Tor. Det är liksom vad ska man säga där. Det, det är Tor tror är en riktigt hård innan, så mm. det är ingen snäckom sak. Så att den här killen han möter, jag menar det är en snubbe. Han har vunnit varannan match senaste tiden. Så fort han har gått upp och mött något lite bättre namn då har han liksom i stort sett. Sist mm. så förlorade han mot Carlos Vemmola som tidigare var, som ni kommer ihåg från UFC säkert. Eh, och jag menar det är ju så här visst han gick hela matchen ut men jag tror att det här är en kille som som eh, Mats måste ta. Och tittar man på hans senaste match mot vem var det? Chris Scott på Cage Warriors han, han var ju jättedominant. Han grapplade sönder han och liksom verkligen Grinda ut på, på domslutet Så att eh, hålla sig i den, den formen liksom Och göra vad han gjorde i den matchen Då ser jag, det blir det svårt att stoppa han. Mm. Eller säger ni Ja Nej men det är jag, jag, jag, jag vet inte vad man ska säga liksom. eh, Fick ett, ett mässar Av en fighter faktiskt Men nej men fan eh, eh, Jag tror att Mats Nilsson kommer att ta hand om det där faktiskt. Ja, Det känns Frans, svårt För, för Denison ja, jag tror att... Sutherland jag tror det, och, och med tanke på vilka han har torskat mot han, han har mött ändå rätt roliga fighters Tom Watson till exempel mm. eh, Som mötte Sakara i oktober Om inte den matchen faller igenom Många matcher han hade, 2011 ja. Och det var en split decision också Mot Tom Watson Det, det säger ju en del, att killen ändå kan ju hänga mest med, UFC, med UFC, med UFC Tom Watson <laughs> Tycker du det? Mest Tom, fighter, Tom, Watson. Tom, Con Watson Okej, okay. ja oh. Mark Ware alltså, men han, men han, han. Det här är en o, ganska ojämn kille som när han har mött hårdare och hårdare mot sådana här i slutet. Så 2010 rekord. Även I mean, Jag tror att, som sagt, Mats måste ta den här typen av liksom, gatekeepers. Mm. Verkligen För att liksom, kunna vara ett namn som, som är aktuellt för USA. Det, det, va, Vad va, va, va, va finns då? Vad är nästa steg? Säg, vi går fram i tiden lite grann. Mats slår Sutherland, och var va, va befinner han sig då? Han har nog ett par matcher till i, i Cage Warriors CPA. Och absolut, ja, det har han. men det, Han kan ju också gå en match som bälte i Cage Warriors. Mm. Mm. Han kan ju eh, bäma är intressant. Eh, jag skulle jättegärna vilja se honom i, i på Super Challenge. Vem skulle du matcha honom mot i Sverige I Sverige? Eller finns det någon Nej Men jag, jag skulle inte matcha, nej, skulle matcha, inte matcha honom. honom mot någon svensk, absolut inte. Mm -hmm. Jag skulle matcha honom med. med, med han, han borde ju möta något, något lite jobbigt namn från, från Brasilien eller USA helt klart, mm -hmm. känns det som eh, eller någon, liksom, någon för detta UFC fighter mm. det är bara för att det är ett namn liksom. mm. det är, det är, det är. om man tar ett namn så har man liksom, då stiger man nu otroligt mycket i, ja. i rankingen och så har vi sist men inte minst har vi David Heckström som tar sig an Brett Jones, det är faktiskt ett intressant koncept som lycknar ganska mycket, det som Bellator gör Uh, på Facebook-prelium som man kan se då uh, så kommer de, de här herrarna mötas i en turnering. Uh, en turneringssemifinal som berör Bantanvikt. Mm. Vad, vad händer där på den frågan? Cage I mean, uh, Warriors har kört det här förut ganska många gånger faktiskt. Mm. Uh, Bäckström har varit med i en sån grej men inte fel, Och uh, Nicko Mosuke har varit med i en sån här semifinalsgrej. Alltså, de har, de har ju kört lite olika sån här... Uh, Kanske så sa fel om Bäckström Men jag vet att Nick i alla fall har kört det också. David tror jag kört det förut också mm. så att jag... Två matcher på, på samma galan mm. Om man vinner Ja, man får ju köra igen då Sista matchen på kvällen Det är inte helt safe Och det är inte helt liksom, ultimat För om man blir skadad ha, och så Hallå 1993 Ja, men lite äh, 93 Ja, jag, det... jag, jag, gillar, jag gillar det, jag gillar konceptet Jag, jag tycker att det... <här> Om det utförs rätt och Om det är tillräckligt mycket tid emellan så tycker jag ändå att det går tillbaka till kampsportens rötter lite grann där, Bland annat till Pride Där man kör flera matcher på en och samma kväll Och gamla UFC också Men det, det, det kanske har med den här nostal Nostalgifaktorn att göra Men vad, vad tror vi om den här matchen då? Hegström mot Brett Johns Där de tar sig av varandra Och en av dem går till finalen I um, Cage Warriors bantam vix -medling. Så jag, så att jag har kollat upp lite på den här Brett Jones eh, The Pikey som man kallas. Han är ju och Pikey vet ni kanske vad det är. Oh. <laughs> Men eh, det är så här jag tänker på den här dokumentärserien om de här som slogs på sena gäng som möttes. Men i alla fall han är det, det här är ju en tuff tuff snubbe verkligen. 60 i rekord obestegrad som, som amatör fyra, match, fyra matcher där liksom och han eh, det känns som en striker från början men han har ändå vunnit de flesta matcher på submission. Mm. Så det är klart att han, eh, han, han är liksom en handfull för vem som helst eftersom att han avslutar de flesta sina matcherna sina matcher liksom. Mm. Eh, så mm. jag Och om, om du har ju sett honom, du har ju mm. sett Hägström gå match mot Sitnikov på ja. på Vision här i Sverige. Mm. Om du skulle ge vad är vad är för de som inte kanske vet? Vad är Hägström för typ av fighter? Vad ligger hans styrkor och eventuella svagheter? Jag tror att overall är ett jättebra namn för honom. Han är väldigt overall. Och eh, visst, det är klart att han har, har mycket liksom, han, är, han har bra submissions, men han, han är bra stående också. Han är väldigt overall, och det gör att han blir lite såhär fly, flyger lite under raden. bara för att han är så här, lagom bra på väldigt mycket. Eller han är mer än lagom förstås, men mm. han är bra på mycket, men han är inte så här utpräglad brottare, han är inte utpräglad liksom, striker och inte utpräglad submission kill heller. Så att, mm. grappler, så att jag tror, att han, och det, jag tror att det är den jobbigaste stilen att bli sedd på faktiskt. Om man är väldigt overall som Hextra är då är det jobbigt att liksom få, få sitt namn för att, du, menar, ja. du menar att det är svårare att göra sitt namn. Ja, jag tror det verkligen. Har, han har ju aldrig vunnit på submission Hextra men är 7-1 rekord men han är bra liksom men han så att, jag, jag tror precis att... här, han, går, han går för sin fjärde raka nu eller femte om man om man klarar sig mm. genom hela Ja, ja precis. Ja, och det, han är ju bara en förlust och det var på en, på en submission. En triangel, jag inte minst fel. Eh, men det är ju... Jag vet inte, jag tror att... Han, han, han är mer och mer känd som en eh, striker, men han är en duktig grappler, absolut. Mm. Så. Vill du flicka in där Johan? Det finns inte så mycket mer att säga. Jag, jag kan så lite om hans motståndare, men... Ehm... Jag, jag, jag är fortfarande lite i chock att de ska gå två, två matcher På samma gala Jag förstår inte hur det, hur det går till Men eh, Jag hoppas på, på Självklart på, på svenskarna Men eh, Det kan bli tufft en, en, en mer generell fråga gällande de här fighters Vi har Mats mm. Nilsson, vi har Häggström eh, Och sist har vi Martin Svensson eh, mm. De här tre, vilken Av dessa tre herrar Har en mest Kraftigt lysande gloria Stjärna Oj vad svårt Jag skulle säga att det är Mats Nilsson i dagsläget eh, Bara för att Men okej, hans förlust där mot det, det gjorde ju att han, för han är ju den som är högst rankad Av de här, helt klart mm. Martin Svensson, väl, det skulle vi kunna dela På den platsen för att, Ja, jag ser Martin Svensson han, Ja, för att han är, han är ju så speciell liksom mm. Men det känns som att eh, och Det är He drag i Martin Ja, det är verkligen drag i honom Och Häggström är egentligen också ganska mycket dag, Men han är, han är intellektuell Liksom ganska långsam När han gör intervjuer och sådär och, och väldigt, väldigt sympatisk kille och jag tror att och, ja, ja men och Jag tror att det, är, det är, han, han, han Han Det enda sättet han kan liksom verkligen få en stjärna Och lysa det, han måste bara vinna, vinna, vinna vinna Medan vissa andra kan vinna kanske fem matcher i rad Och hamna i UFC Typ nästan som Alex mm. eh, Dominerar på det sättet Och sen så in. Medan han har gått massor matcher vunnit var har förlorat en Men det har inte varit någon direkt snack om att Häggström ska komma till UFC Nej, precis Det har inte varit uppe på Nej, men tapeten än Nej, han kommer definitivt de komma på tapeten Om man var inne här de här men är Fem raka vinster och uppe i 9 Så då, då går det liksom Det går inte in. att ja. jobbar sig längre Nej, men så ju, uh -huh. absolut och jag men jag tyst... satt och kollade mm. här lite snabbare På, på Mellanvägsdivisionen Vi satt och snackade om vilken... vem Mats Nilsson skulle få möta Om man skulle vinna den här matchen mm. Så satt jag och tittade här och såg jag Jack Hermansson Var det inte det där roligt matchen <hållanden> Nej, jag vill inte se den faktiskt Alltså Han är svensk Ja, han bor i... tränar med Hellboy mm. Men han är, han är svensk ja, varför, han... Vill han... Du... varför vill du inte se den matchen? Ja, men varför inte? Nej, nej, alltså jag frågar Simon Uh -huh. uh -huh. Nej men jag tycker inte att och, och, och, eh, och Torska Kommer från Torsk nu I Bellator och jag tycker att han ska Han ska inte Det är, det är en svår match för honom Och det, han borde inte ta den Han borde jobba upp sin karriär uppåt nu Och eh, det, är en, det är en jättetuff match Den kan vara jättegen Men jag tror att Mats har kommit längre I sin karriär på ett sätt Så att jag, jag ser inte att den är rimlig Att den, att den blir av Okej okay, så jag den går att, inte orättfärdig så att säga det gör den, för jag tycker att Hermansson är så pass bra Han är verkligen mm. sjukt mycket bättre än vad folk vissa tror nu på hans torskar här Men jag gillar verkligen Hermansson ska jag, säga. jag tycker han är grum grym person Och grym fighter Men jag tror att han måste liksom gå, ner och, gå ner lite i ligorna och, och då menar jag inte Gå ner för att möta Mats Nilsson liksom. Nej. Nej, jag gillar inte den matchen ja, okay. det, det är dumt, de tar bort varandra Då plockar vi bort den svensk liksom, Från från Nej, jag inte den. Ja, jag tror att vi håller på att gå över den här tiden. Jag hör min äggklocka och den ropar på mig. Äggen är klara. Så vi klipper här och vi hörs väldigt snart igen. Vi hörs imorgon. Kör